Озвучено книжкова хмаринка. Розділ другий. Лізі і псих. Остання частина. Володар пуліцерівської премії «Enfant Terrible», який опублікував свій перший роман у юному віці 22 років, лежить на землі. Скот Лендон опинився в нокдауні, як то кажуть. Лізі робить над собою надзвичайне зусилля, щоб розірвати клейке павутиння божевільно уповільненого часу, яке її обплутало. Вона мусить визволитися від нього, бо якщо вона не добіжить до скота, перш ніж юрба оточить її і відтрутить її від нього, то вони дуже ймовірно можуть убити його своєю стурбованістю, своєю смертельно небезпечною любов'ю. «Його поранено!» – вигукує хтось. Вона кричить на себе у власній голові. «Біжи туди, біжи туди негайно!» І це нарешті допомагає. Клейке павутиння, яке оплутало її руки й ноги, зненацька її відпускає. Несподівано для себе вона проривається вперед. Світ перетворюється для неї на гомін, спеку, під та тіла, які штовхають її з усіх боків. Вона благословляє його швидку реальність і навіть примудряється вхопитися лівою рукою за ліву половинку своєї задниці і потягти за труси, висмикнувши їх із розколено між своїми проклятущими сідницями тож принаймні одну прикрість із тих, які навалилися на неї в цей невдалий і зламаний день, їй пощастило усунути. Студентка в топі з вільно зав'язаними на плечах бретельками загрожує заблокувати її дедалі вужчий прохід до скота, але вона пірнає їй під руку і зачіпається об гарячий топ. Вона усвідомить, що коліна в неї розбиті і подряпані, лише значно згодом, уже в лікарні – де співчутлива медсестра помітить їх і змастить бальзамом, таким прохолодним і приємним, що Лізі аж скрикне від задоволення. Але це станеться згодом. А тепер їй здається, що вона і лише один скот перебувають на самому краю цього гарячого паркувального майданчика. Цієї жахливої чорно-жовтої підлоги, схожої на підлогу в танцювальній залі, яка певно нагрілася до температури щонайменше 130 градусів, а може й до 150 Її уява малює картину, на якій підсмажується яйце на матереній чорній чавунній сковорідці, але Лізі відкидає цей образ геть. Скот дивиться на неї. Він дивиться вгору, і тепер його обличчя восково бліде. І на ньому виділяються лише темні плями, що утворилися під його карими очима, та досить широка цівка крові, яка потекла з правого кутика рота, і уже досягла підборіддя. Лізі! Голос його звучить тонко і хрипко, як у камері, де штучно відтворюються умови великих істот. Невже той хлопець справді вистрелив у мене? Ти ліпше не розмовляй. Вона кладе долоню йому на груди. Його сорочка, о, святий Боже, просякнута кров'ю, і вона чує, як під нею калатає серце. Дуже швидко і дуже слабенько. Це серцебиття не людської істоти, а радше серцебиття пташки. Пульс як голуба, думає вона, і в цю мить дівчина з бретельками, зав'язаними на плечах, падає зверху на неї. Вона впала б на скота, але Лізі інстинктивно закриває його, приймаючи удар усієї ваги тіла дівчини. «Ой, кретин ідіот!» кричить захоплена зненацька дівчина на свою спину. Ця вага придавила її лише на секунду, після чого вона побачила, як дівчина викинула вперед руки, щоб пом'якшити падіння. «О, божественні рефлекси юних! Думає вона так, ніби сама вона вже стара, а не молода 32-річна жінка. І їй це вдалося. Але одразу тому вона заголосила. «Ой-ой-ой!» – ой", коли асфальт роздряпав їй шкіру. «Лізі!» – шепоче скот, і о, Боже, як скрипить його дихання, коли він утягує його в себе, як вітер, що втягується в димохід. Хто мене штовхнув!» – запитує дівчина з бретельками на плечах. Вона сидить навкарачки, волосся з розсмиканого кінського хвоста затуляє їй очі, а вона плаче від шоку, болю та розгубленості. Лізі нахиляється нижче над скотом, його гаряче тіло жахає її і наповнює таким глибоким жалем, якого вона раніше не могла собі навіть уявити. Але він тремтить у цій спеці так, ніби йому дуже холодно. Незграбно, застосовуючи лише одну руку, вона скидає з себе жакет. «Так, тебе поранено, тож спробуй лежати спокійно і не намагайся...» «Мені так гаряче», – каже він і починає тремтіти ще дужче. «А що буде далі? Конвульсії?» Його карі очі втуплюються в її сині. Кров витікає з кутика його рота. Вона відчуває її запах. Навіть комір його сорочки вже просяк кров'ю. «Його лікувальний чай тут йому не допоможе», – думає вона, майже не усвідомлюючи собі, що вона думає. Цього разу надто багато крові, біса багато. Мені так гаряче, Лізі, будь ласка, дай мені льоду. Я тобі його дам, каже вона і підкладає жакет йому під голову. Я дам тобі льоду, Скоте. Слава Богу, на ньому спортивний піджак, думає вона. І зненацька їй приходить у голову одна думка. Вона хапає скоцюрблену, заплакану дівчину за руку. Як тебе звуть? Дівчина дивиться на неї такими очима, ніби бачить перед собою божевільно. Проте на запитання відповідає. «Ліза Лемке! Ще одна Ліза, який малий наш світ», – думає Лізі, проте в нічого не каже. Вона каже зовсім інше. Мого чоловіка підстрелили Лізі. Чи не могла б ти побігти до... Вона не може згадати, як називається будівля, пам'ятає тільки її призначення. «Побігти до англійського факультету і викликати швидку допомогу. Набери номер 911». «Це ви, мем, місіс Лендон!» До неї підходить коп зі Служби безпеки кампусу зі своєю бляхою, великою-великою пихатою діркою на людині. Проштовхуючись крізь натовп, переважно за допомогою своїх мускулистих рук. Він присідає навпочепки поруч із нею, і його коліна тріщать. «Гучніше, аніж постріл із пістолета білявчика», – думає Лізі. Він тримає в одній руці переносну рацію. Він говорить повільно ретельно вимовляючи кожне слово, ніби звертається до засмученої дитини. «Я зателефонував до кампусного лазарету, місіс Лендон. Вони висилають карету швидкої допомоги, яка відвезе вашого чоловіка до Нешвільського меморіального шпиталю. Ви мене зрозуміли?» Вона зрозуміла. І її вдячність коп повернув їм більше, аніж долар, з тієї суми, яку він їм заборгував. Майже така сама глибока, як і жалість, що її вона відчуває до свого чоловіка – котрий лежить на розпеченому гудроні і тремтить, як наполоханий собака. Вона киває головою і уперше ронить сльозу, яких вона пролище багато, перш ніж перевезе свого чоловіка до їхнього рідного штату Мен. І не одним із рейсів авіакомпанії «Дельта», а на приватному літаку із приватною санітаркою на борту, а ще одна карета швидкої допомоги та ще одна приватна санітарка – чекатимуть їх на терміналі цивільної авіації Портлендського аеропорту. Вона знову обертається до дівчини на прізвище Лемке і каже «Він весь горить. Ти не роздобудеш десь льоду, Люба. Ти маєш якесь уявлення про те, де зараз можна знайти лід, де завгодно, аби він тільки там був». Вона каже це без особливої надії, а тому дуже дивується, коли Ліза Лемке, не задумуючись, киває головою. «А вже що вон там і вони мають машину для виробництва Кока-Коли». Дівчина показує рукою в напрямку Нелсон-Холлу, якого Лізі не може бачити. Усе, що вона бачить, це ліз голих ніг. Деякі з них волохаті, деякі гладенькі, деякі засмаглі, а деякі опечені сонцем. Вона усвідомлює, що вони цілком оточені, що вона сидить біля пораненого чоловіка в такій собі порожнині, схожі за формою на велику вітамінну пігулку або капсулу, і починає відчувати страх перед цією юрбою. Чи існує слово для подібної агорафобії? Скот, певно, знає. «Якщо ти зможеш роздобути трохи льоду, будь ласка, роздобудь», – каже Лізі і поквапся. Вона обертається до працівника Служби безпеки кампусу, який намагається намацати пульс Скота. Річ абсолютно марна, як на думку Лізі – Зараз треба думати про те, як йому допомогти, а не про те, мертвий він чи живий. «Ви можете примусити їх відійти назад?» – просить вона. Майже благає. «Тут так гаряче і...» Не встигає вона договорити, як він підхоплюється на ноги, наче Іван-поківан, зі своєї коробки, і кричить гучним голосом. «Відійдіть назад! Відійдіть назад і пропустіть цю дівчину! Дайте йому змогу дихати! Люди, ви мене розумієте!» Натовп відступає назад. Дуже неохоче, як здається Лізі. Вони не хочуть пропустити повз увагу жодну краплю крові. Яку він втрачає, так їй здається. Гаряче повітря підіймається від розігрітого гудрону. Вона мала слабку надію, що до цього можна звикнути, як ми звикаємо до гарячого душу, але так не відбувається. Вона дослухається, чи не виє десь поблизу сирена карети швидкої допомоги, але не чує нічого. Потім щось чує вона чує, як скот кличе її на ім'я, як він прокаркав її ім'я. Водночас він хапається за край її просякнутого потом топа, і в кулі її бюзгалтера тепер стремлять під шовковою тканиною, тверді, як розпухле татуювання. Вона дивиться вниз і бачить таке, що їй зовсім не до вподоби. Скот усміхається. Кров забарвила йому губи в колір яскравої цукерки. Згори вниз від кутика до кутика, і його усмішка тепер схожа на посмішку клоуна. Ніхто не любить дивитися на клоуна опівночі, думає вона і дивується, звідки це до неї прийшло. І лише в якусь мить із тих, що їх вона переживе протягом наступної довгої і здебільшого безсонної ночі, дослухаючись до симфонії собачого гавкоту. А здавалося, кожен собака в нешвілі гавкає на гарячий серпневий місяць. Вона пригадає, що це афоризм із третього роману Скота, єдиного якого терпіти не могли ані вона, ані критики, єдиного, який зробив їх багатими порожні демони. Скот і далі тягне її синій шовковий топ, його очі досі гарячково блищать у почорнілих очницях. Він хоче щось сказати, і вона їй доводиться присилувати себе до цього, нахиляється, щоб розчути його слова. Він удихає за один раз дуже мало повітря, такими собі судомними напіввдихами. Це шумний і моторошний процес. Запах крові стає дедалі сильнішим. Бридкий мінеральний запах. Це смерть. Це запах смерті. Ніби погоджуючись із нею, Скот каже, «Він дуже близько моя Люба. Я не можу бачити його, але... Ще один довгий скрипучий вдих. Чую, як він їсть і хрюкає». І він посміхається своєю кривавою посмішкою клоуна, коли це каже. «Скоти, я не розумію, про кого ти говориш». Рука, яка вчепилася в її топ, ще зберегла в собі досить сили. Вона щипає її за бік і щіпає жорстоко. Коли вона скине топ, набагато пізніше в кімнаті мотелю, вона побачить синець, справжній синець, одержаний від коханого. «Ти, скрипучий вдих, знаєш». Ще один скрипучий вдих, глибший, і він досі посміхається так, ніби вони поділяють якусь жахливу таємницю. Темно-червону таємницю кольору синця, кольору певних квітів, які ростуть на схилах. Мовчи, лісі, мовчи, так на схилах одного пагорба. Ти знаєш, а тому не ображай моє знання. Ще один свистячий скрипучий вдих, або твоє власне і вона думає, що і справді дещо про це знає. «Довгий хлопець», так він його називає, істота з нескінченним строкатим боком. Якось вона хотіла подивитися слово «строкати» у словнику, але забула. Спроможність забувати була вмінням, яке вона мала всі підстави вигострити протягом тих років, коли вони зі Скоттом жили разом. Але вона знає, про що він каже, а вже ж знає. Він випускає її топ чи, може, втрачає силу, щоб за нього триматися. Лізі трохи відхиляється від нього, але недалеко. Його очі дивляться на неї з глибоких очниць, які все більше чорніють. Вони такі самі, блискучі, як і раніше. Але вона бачить, що вони також наповнені жахом і... Саме це лякає її найбільше, якоюсь злою, непоясненою іронією. Промовляючи так само тихо, Можливо, для того, щоб тільки вона його чула. А може він просто неспроможний говорити гучніше, Скот каже. Слухай, моя маленька Лізі. Я покажу, які звуки з нього вихоплюються, коли він шукає когось поглядом. Ні, скоте, не треба, будь ласка. Він пускає її слова повзвуха, усмоктує в себе ще один зі своїх скрипучих вдихів, заокруглює мокрі червоні губи у формі літери «О» і видає низький, Неймовірно бридкий з якимось глузливим призвуком звук. Це закінчується цівкою крові, яка пробивається крізь його стиснуте горло і бризкає в розпечене повітря. Дівчина бачить цей струмінь, і в неї вихоплюється переляканий зойк. Цього разу натовп не потребує кампусного копа, щоб той примусив його відступити. Вони відступають за власним бажанням, залишаючи лізі, скота. І капітана Геферна у колі з периметром щонайменше чотири фути завдовжки. Звук, відтворений скотом, о Боже, це і справді схоже на хрюкання. На щастя, дуже короткий. Скот закашлявся, груди йому судомно здіймаються, і рана випорскує дедалі більше крові ритмічними сплесками. Жестом пальця він знову просить її нахилитися ближче, вона робить це, спираючись на тремтячі руки. Його глибоко запалі очі підкоряють її собі, те саме робить його, позначена знаком смерті посмішка. Він схиляє голову вбік, спльовує з напівзгорнутої крові на гарячий худрон, потім знову обертає її до неї. Я міг би його покликати сюди, шепоче він, він би прийшов, і ти звільнилася би від мого вічного крякання. Вона розуміє, він говорить цілком серйозно. І на якусь мить, такою була сила його погляду, вона повірила в те, що це правда. Він знову відтворить цей самий звук, лише трохи гучніше. І в якомусь іншому світі довгий хлопець, цей володар його безсонних ночей, оберне свою невимовно голодну голову. І через мить у цьому світі Скотт Лендон просто здригнеться на гарячому худроні і помре. У посвідченні про смерть Напишуть якісь божевільні дурниці. Але вона знатиме. Його чорна проява нарешті його побачила. Прийшла по нього і з'їла його живцем. Отже, тепер відбувається щось таке, про що вони ніколи згодом не говоритимуть, ані з іншими, ані між собою. Щось надто жахливе. Кожен шлюб має два серця. Одне світле, а друге чорне. А тут йдеться саме про їхнє чорне серце – про те, яке в собі ховає божевільну таємницю. Вона нахиляється над ним нижче, ближче до розпеченого гудрону, немає сумніву, він помирає. Проте вона сповнена рішучості утримати його тут, якщо тільки зможе. Навіть якби їй довелося битися з довгим хлопцем за нього, якщо буде треба, вона застосує нігті за браком іншої зброї. Отже, Лізі, шепоче він, посміхаючись своєю бриткою, обізнаною жахливою посмішкою. «Що ти скажеш?» Вона нахиляється до нього ще ближче. Нахиляється в просякнутий потом і кров'ю сморід, який витає над ним. Нахиляється, аж поки чує рештки слабкого запаху шампуню прел, яким він мив сьогодні вранці голову, та піни, яку він застосовував для гоління. Вона нахиляється над ним, аж поки її губи торкаються його вуха. Вона шепоче. «Заспокойся, Скоте. Бодай один раз у своєму житті. Лише заспокойся». Коли вона знову дивиться на нього, його очі змінили вираз. У ньому вже немає нічого погрозливого. Він слабне. Та, може, це й добре, бо він знову здається психічно нормальним. «Лізі». Так само пошепки, дивлячись йому просто вічі, вона каже. «Дай тій паскудній істоті спокій, і вона забереться геть». Вона мало не додає, «Ти зможеш повернутися до цієї плутанини потім, але казати йому це було б безглуздям. Зараз єдине, що Скот міг би для себе зробити, це не померти». І тому вона каже, «Більше не відтворюй цього звуку». Він облизує губи. Вона бачить кров у нього на язиці, і її нудить, проте вона не відхиляється від нього. Вона обіцяє собі, що перебуватиме в такій позі доти, доки його не забере карета швидкої допомоги, або він перестане дихати прямо тут, на цьому гарячому гудроні, за сотню ярдів чи десь так від місця свого останнього тріумфу. Якщо вона зможе це витримати, то... Їй так здається. Вона зможе витримати, що завгодно. Ані так жарко», – каже він. «Якби мені бодай грудочку льоду, щоб я міг посмоктати». «Лід скоро буде», – каже Лізі, не знаючи, чи бува не обіцяє вона те, чого не зможе зробити». «Я тобі дістану його!» Нарешті до неї долинає звук сирени карети швидкої допомоги, яка пробивається до них. Це вже не аби що. А потім відбувається справжнє диво. Дівчина з бретельками, вільно зав'язаними на плечах, та з недавніми подряпаними на долонях проштовхується до них крізь юрбу. Вона відсапується, ніби щойно пробігла на змаганнях стометрівку, і підкотиться по її щоках і шиї, але вона тримає в руках дві великі посудини з навощеного паперу. «Я розлила половину клятущої коки, добираючись назад, – каже вона, – скинувши коротким лютим поглядом через плече на юрбу. Але лід я принесла, нічого не втративши лід. Але тут її очі закочуються, перетворюючись на самі білки, і вона мало не падає на спину, ніби послизнувшись у своїх кедах». Кампусний о, нехай Бог благословить його всіма своїми благословеннями, з його великою-великою пихатою діркою на грудях і всім іншим. Підхоплює дівчину, знову твердо ставить її на ноги і забирає в неї одну з паперових посудин. Він передає її Лізі, а потім запрошує іншу Лізу, щоб вона випала з другої посудини. Лізі Лендон не звертає на це уваги. Згодом, відтворюючи в пам'яті всю цю сцену, вона відчує навіть деякий страх за те, що її думки крутилися в такому вузькому колі, тепер вона спромагається тільки подумати о, тільки, будь ласка, не дозвольте їй знову впасти на мене, якщо вона раптом зомліє, наш дорогий друже копе, і знову обертається до скота. Він тремтить дужче, ніж тремтів досі, і його очі затьмарюються, втрачаючи контакт із її очима. Проте він намагається щось сказати. Лізі. «Так гаряче льоду! Я маю для тебе лід, Скоте, а тепер ти зможеш нарешті свою пельку стулити?» «Один на північ подався, а другий на південь жити», – проказує він хрипким голосом, а потім, о, диво, він робить те, про що вона його просить. Можливо, він просто вибалакався Для скота Лендона це найімовірніше припущення. Лізі занурює руку глибоко в посудину, піднявши рівень кока-коли, яка тепер переливається через вінця холод приголомшує її і наповнює все її тіло надзвичайно приємним відчуттям. Вона захоплює цілу жменю кубиків льоду, думаючи про те, скільки іронії в цій ситуації. Щоразу, коли вона і Скот зупиняються на одному з майданчиків відпочинку біля автомагістралі, і вона користується послугами автомата, який продає розливну содову замість напоїв у пляшках або в банках. Вона завжди натискає на кнопку без льоду вважаючи свої дії, глибоко виправданими. Нехай інші дозволяють компаніям, які торгують безалкогольними трунками, ошукувати себе, продаючи їм півчашки содової та півчашки льоду, але з дочкою дай воде бушралізі, такий номер не пройде. Якою була улюблена приказка старого денді: "Я не вчора звалився з копиці сина". І ось тепер вона хотіла би, щоб їй дали навіть більше льоду, ніж самої коки. Хоч і не бачить у цьому великої різниці. Але сама ситуація і справді здається їй незвичайною. Скоти, ось він лід. Його очі тепер напівзаплющені. Але він роздявляє роти, і коли вона спочатку охолоджує йому губи своєю жменею льоду, а потім кладе один із напівросталих кубиків на його закривавлений язик, він несподівано перестає тремтіти. «Боже, це просто чудо!» Набравшись хоробрості, вона проводить своєю холодною мокрою долоною по його правій щеці, його лівій щеці, а потім притуляє її до лоба, звідки краплі води, зафарбованої в колір кока-коли, скочуються на його брови, а потім стікають по обох боках його носа. «О, Лізі, це небесне блаженство, – каже він, і хоч голос у нього досі скрипить, – їй здається, що він уже більшою мірою схожий на його голос і лунає. Більше тут, аніж там. Карета швидкої допомоги пробилася з лівого боку натовпу. Виття її сирени поступово завмерло. І через кілька секунд вона вже почула, як нетерплячий чоловічий голос кричить. «Ми лікарі! Пропустіть! Ми лікарі! Як і всім людям, нам треба робити свою роботу. Дайте нам пройти!» Драпелл. Ця пропечена південним сонцем дірка в гепі користується цією хвилиною, щоб нахилитися до лізі і прошепотіти їй на вухо. Як він любе. Співчуття в його голосі, поєднане зі спогадом те, з якою швидкістю він драпав із місця подій, навіює її бажання заскриготіти зубами. Не дивлячись на нього, вона відповідає. «Намагається вижити». «Намагається вижити», – прошепотіла вона – провівши долоною по сторінці у Тен-Нешвіл-рев'ю. Оті фотографії, на які Скотт поставив ногу на ідіотську срібну лопату. Вона з вилізком закрила книгу і кинула її на запелюжену спину книжкової змії. Її апетит до фотографій, до спогадів, був більш, аніж насичений на сьогоднішній день. Вона відчула, як десь під її правим оком розпочинається болюча пульсація, вона хотіла прийняти якісь ліки, але не бритки та еленол, а ті таблетки, що їх її небіжчик чоловік називав божевілками. Дві таблетки його екседрино це саме те, що їй треба, якщо вони лежать десь недалеко на полиці. Потім вона трохи полежить у їхній спальні, поки ще не сильний головний біль мине. Можливо, їй пощастить навіть трохи поспати. Я подумала про спальню, як про нашу спальню сама собі здивувалася вона. Ідучи до сходів, якими можна було спуститися в сарай. Щоправда, він давно не правив за сарай, а був поділений на окремі складські приміщення. Хоч там і досі пахло сіном, мотузям і тракторним мастилом. То були прадавні запахи селянської ферми, стійкі і приємні. Усе тут досі так, як і було, хоч і минули вже два роки. Ну то й що? І що з того? Вона стинула плечима. Либо нічого. Вона була дещо приголомшена своїм невиразним, ніби п'яним бурмотінням. Схоже, всі ці надто яскраві спогади до краю виснажили її. Так, ніби вона знову пережила той давній стрес. Вона з полегкістю подумала про те, що в череві книжкової змії немає інших фотографій, які могли би пробудити в ній такі жахливі спогади. Бо підстрелили його лише один раз, а жоден із його колег не надіслав би йому світлини – на яких було б знято, як він... «Забудь про це, просто забудь!» «Гаразд, гаразд!» – погодилася вона, коли вже спустилася сходами, не маючи жодного реального уявлення про те, до краю якої прірви була підійшла. «Стережися, а то можеш дуже послизнутися у своїх думках». У голові в неї утворилася порожнеча, і вона вся спітніла, як людина, котра щойно чудом уникла нещасного випадку. «Заткнися, облиши годі тобі!» І так, ніби вона увімкнула його своїм голосом, за зачиненими дерев'яними дверима праворуч від неї задзеленчав телефон. Лізі зупинилася посеред головного проходу в сараї, який вів до сходів. Колись ці двері відкривалися до великого і широкого стіла, де можна було поставити коней. Тепер же табличка на них просто попереджала – висока напруга. Це був жарт, який свого часу придумала Лізі. Вона мала намір обладнати там собі невеличкий кабінет, де вона тримала б усі потрібні документи та займалася оплатою їхніх щомісячних рахунків. Вони мали, і вона досі мала, найманого менеджера, який мав здійснювати нагляд за їхніми фінансовими справами. Проте він жив у Нью-Йорку і не став би займатися такими дрібницями, як її щомісячні витрати в бакалійному магазині Гілтопа. Вона зайшла в цьому так далеко, що поставила тут письмовий стіл, телефон, факс і кілька шаф із шухлядами. І тут Скотт раптом помер. Чи після того вона сюди коли-небудь приходила? Одного лише разу пригадалося їй. Рано навесні цього року. Була друга половина березня. Кілька останніх плям почорнілого снігу ще лежали на землі. А її завданням було тільки перезарядити автоматичний відповідач, приєднаний до телефону. У віконечку пристрою була цифра 21. Послання від першого до сімнадцятого і від дев'ятнадцятого до двадцять першого належали до тих рекламних повідомлень, які Скотт зазвичай називав телефонні воші. Вісімнадцяте послання, і це Лізі зовсім не здивувало, було від Аменди. «Я тільки хотіла б знати, чи ти коли-небудь брала в руки цю клятущу слухавку», – сказала вона. «Ти дала цей номер мені, Дарлі та Канті, перед тим, як помер Скотт». «Пауза?» «Я, думаю, брала». «Пауза?» «Брала цю слухавку, я хотіла сказати». А потім слова безперервним потоком. «Але поки я дочекалася дзвяку, минуло надто багато часу. Тебе, певно, там зібралося багато послань, моя маленька Лізі. Ти маєш вряди ряди годи переглядати цей мотлох. Бо раптом хтось тобі запропонує чудовий порцеляновий сервіз, споуда. Або що?» і ти його прогавиш. Пауза. Ну, бувай здоровенька. Тепер стоячи за зачиненими дверима кабінету і відчуваючи, як біль під правим оком пульсує в одному ритмі з її серцем, вона прослухала, як телефон задзвонив у третій і четверте. На середині п'ятого дзвінка телефон клацнув, після чого пролунав її власний голос, який повідомив, що той, хто був на протилежному кінці дроту, телефонує за номером 727 59 не було фальшивої обіцянки зворотного дзвінка, не було навіть запрошення залишити своє послання після того, що Аменда назвала дзвяком. Бо, власне, який у цьому був би сенс? Хто міг зателефонувати сюди, щоб поговорити з нею? Після того, як Скотт помер, це місце втратило інтерес для хай там кого. Бо тут залишилася лише маленька Лізі Дебушер із Лізбон-Фоллс, тепер удова Лендон. Маленька Лізі тепер живе сама одна в будинку, що завеликий для неї, і складає списки бакалійних товарів, а не пише романи. Пауза між посланням і сигналом була така велика, що вона подумала, мабуть, стрічка для відповідей вже повна. А якщо й ні, то хто телефонує, стомиться і покладе слухавку, і вона почує крізь зачинені двері до кабінету один із тих голосів, що найбільше її дратували, наприклад, голос жінки – яка вам роздратовано скаже. І «Якщо захочете зателефонувати, будь ласка, покладіть слухавку і наберіть номер вашого оператора». Вона не додасть при цьому ані тупа ідіотко, ані паскудна стерво. Але Лізі завжди відчувала ці слова, як сказав би скот у контексті. Натомість вона почула чоловічий голос, який промовив тільки три слова. Не було ніякої причини, щоб вони примусили її похолонути, але вона похолола, коли почула їх. «Я телефонуватиму знову», – сказав він. На лінії клацнуло, потім мовчанке. «Це набагато ліпший дарунок», – думає вона, але знає, що йдеться не про минуле і не про теперішнє. Це лише сон. Вона лежала на великому двоспальному ліжку. Нашому, нашому, нашому, нашому. У спальні під великим вентилятором, який повільно обертався, ляскаючи лопотями. Хоч вона і прийняла 130 міліграмів кофеїну у двох таблетках екседрину. Кінцева дата придатності – 7 жовтня, які вона знайшла серед значно скорочених запасів скотових ліків у туалетній кімнаті. Вона спромоглася заснути. Якби навіть у неї виник якийсь сумнів щодо цього, їй досить було подивитися, де вона перебуває. На третьому поверсі Нешвільського меморіального шпиталю. В тому його крилі – де розташувалося відділення реанімації, і звернути увагу на свій єдиний засіб пересування. Вона прибула сюди на великому клапті тканини з надрукованими на ній літерами, найліпше борошно Пілсбері. Вона знову з радістю бачить, що куточки цього пригарного чарівного килима, на якому вона сидить, по-царському згорнувши руки під грудьми, зав'язані в узлами, як куточки носовичка. Вона летить так близько до стелі, що коли найліпше борошно Пілзбері прослизає під один із вентиляторів, які повільно ляскають угорі лопатями, у її сні вони точно такі, як і той, що в їхній спальні. Їй доводиться лягти і випростатись навзнаки, щоб не дістати сильного удару однією з лопатей. лаковані дерев'яні весла шумлять шух, шух, шух, знову і знову, роблячи свої повільні і, можна сказати, величні оберти. Під нею бігають туди-сюди медсестри в черевиках на скрипучих підошвах. Деякі з них у кольорових костюмах, які з часом витіснять усі інші серед представників їхньої професії, але більшість у білих калатах, білих панчохах і тих беретиках на голові, які завжди примушують Лізі думати про опудала голубів. Двоє лікарів, мабуть, такі лікарі, хоч один із них такий юний, що Либонь іще не має потреби голитися, Розмовляють біля фонтанчика для пиття. Обкладені кахлями стіни прохолодно-зелені. Схоже, спека дня сюди не проникає. Вона припускає, що крім вентиляторів тут мають бути і кондиціонери, проте вона не чує їх. А я й не можу почути їх, адже це сон, каже вона собі, і ця думка видається їй цілком розумною. Далі попереду розташована палата 319, куди вони поклали скота одушувати, після того, як витягли з нього кулю. Вона без проблем може дістатися до дверей, але бачить, що вона перебуває надто високо, щоб залетіти в них, коли туди прибуде. А вона хоче потрапити всередину палати. Вона так і не сказала йому, «Ти зможеш повернутися до цієї плутанини потім». Та хіба в цьому була потреба? Скотт Лендон, зрештою, не впав із копиці сіна лише вчора. Справжньою проблемою, яку вона має тепер розв'язати, так їй здається, буде знайти магічне слово, яке примусить чарівний килим «найліпше борошно-пілзбері» піти на зниження. І це слово приходить до неї. Вона не хотіла б, щоб воно вилетіло з її власного рота. Це слово «білявчика». Але потреба примусить, коли диявол спокусить, як також казав Денді. А отже, «лілеї». Каже Лізі, і шмат вицвілої тканини із зав'язаними на кутах вузлами слухняно спускається на три фути зі своєї високості під стелею шпиталю. Вона дивиться у відчинені двері і бачить скота, який лежить тут, лебонь не менш як п'ять годин після операції. Лежить на возенькому і дивовижно охайному ліжку з пригарно вигнутим узголів'ям та нижньою частиною. Монітори, що звучать як телефонні пристрої для запису відповідей, клацають і попискують. Два прозорі пакети звисають зі штанги, яка стоїть між ним і стіною. Схоже, він спить. Біля його ліжка сидить на стільці з прямою спинкою лізі зразка 1988 року. В одній руці вона тримає руку свого чоловіка, а в другій – книжку в паперовій обкладинці. Це роман, який вона привезла із собою в Теннесі. Вона ніколи не сподівалася, що прочитає його до кінця чи бодай до половини. Скот читає таких авторів, як Борхес, Пінчон, Тайлер і Артвуд, Лізі читає Меві Бінчі, Колін Маккале, Джин Ойл, хоча розпусні печерні люди, створів Міс Ойл, дещо її дратують. Джойс Керол Оутс, а віднедавна і Ширлі Конрен. Сидячи в палаті 319, вона тримає в руці дикунів. Останній роман Ширлі, і Лізі він дуже подобається. Вона дійшла до того місця, де жінки, які заблукали в джунглях, Навчаються застосовувати свої бюстгальтери як рогатки. Ті, які виготовлені з лайкри. Лізі не знає, чи американські любителі романів готові зрозуміти цей останній роман пані Конрен, але сама вона вважає його сміливим і досить гарним по-своєму. Хіба сміливість не різновид прекрасного? Останнє світло дня вливається крізь вікно в палату червоними і золотими потоками. Це грізна і чудова картина. Лізі зразка 1988 року дуже стомлена. Стомлена емоційно, фізично. Стомлена від тривалого перебування на півдні. Вона думає, якщо бодай іще одна особа, назве її «Ви всі», то вона закричить не своїм голосом. А що втішає її? Вона певна, що не буде тут так довго, як вони думають, бо, власне, вона знає Скота і має всі підстави припускати – що він одужає досить швидко. «Оближмо справу на цьому!» Незабаром вона повернеться до мотелю і спробує найняти ту саму кімнату, у якій вони перебували в першій половині дня. Скот майже завжди наймає кімнату, яка могла б бути для нього схованкою, хай навіть йдеться про те, що він називає «давнім і звичним увійди-вийди». Вона думає, що навряд чи їй пощастить це зробити, вони ставляться до тебе зовсім по-іншому, коли ти з чоловіком, знаменитий він чи ні. Але від того місця дуже зручно ходити як до шпиталю, так і до коледжу. І якщо вона там якось прилаштується, то їй на все наплювати. Доктор Сеттервейт, який лікує Скотта, пообіцяв їй, що вона зможе ховатися від репортерів, якщо вийде з дверей чорного ходу сьогодні ввечері, та й там таки виходитиме протягом кількох наступних днів. Він сказав, що місіс Маккінні, яка працює в приймальному покої, влаштує так, що таксі чекатиме її біля вантажної платформи кафетерію, як тільки ви їй подасте знак. Вона вже пішла, але Скот поводився неспокійно упродовж останньої години. Сеттервейт сказав, що він прийде до тями не раніше, як о півночі, але Сеттервейт не знає Скота так, як знає його вона. Ілізі не дуже здивувалася, коли він почав подавати ознаки життя на короткий час, коли сонце наблизилося до обрію. Двічі він опізнав її, двічі він запитав у неї, що трапилося, і двічі вона сказала йому, що психічно хворий чоловік стріляв у нього. Коли він очуняв у друге, то сказав «Ох, якби не та срібна іграшка!» Перш ніж знову заплющив очі, і це неабияк її насмішило». Тепер вона хоче, аби він прийшов до тями ще раз, і тоді вона йому скаже, що не повертається до мену, а лише до мотелю, і що вранці вона до нього прийде. Усе це Лізі зразка 2006 року знає, пам'ятає, відчуває інтуїтивно, геть усе. Сидячи на черівному килимі літаку, під назвою «Найліпше борошно збері, вона думає. Він розплющує очі. Він дивиться на мене, він каже, я заблукав у темряві, і ти мене знайшла. Мені було жарко, так жарко, і ти дала мені льоду. Але чи справді він це сказав? Чи справді все сталося саме так? І якщо вона щось приховує, приховує від самої себе, то навіщо вона це приховує? У ліжку в червоному світлі скот розплющує очі. Дивиться на дружину, яка читає свій роман. Його дихання тепер не скрипить, але вона досі чує свистячий звук, коли він утягує в груди повітря так глибоко, як тільки може, і напівшепочі, напівхрипить, покликавши її на ім'я. Лізі зразка 1988 року кладе книжку і дивиться на нього. «Привіт, ти знову прокинувся», – каже вона. «Ось тобі загадка, на яку ти маєш дати відповідь. Ти пам'ятаєш, що з тобою сталося?» «Остріл». Шепоче він. «Хлопець, тунель, назад, болить!» «Тобі ще трохи болітиме», – каже вона. «Чи не хотів би ти?» – він хапає її руку і просить намить замовкнути. «Зараз він мені скаже, що він заблукав у темряві, і я дала йому льоду», – думає Лізі зразка 2006 року. Але він каже своїй дружині, яка раніше в цей день урятувала йому життя, розчерепивши голову божевільному маніякові срібною лопатою тільки одне. Було дуже жарко, правда ж? Тон його голосу недбалий. І в його погляді немає нічого незвичного, він просто підтримує розмову. Просто збавляє час. Тоді як червоне світло стає глибшим, тоді як апарати підтримання життєдіяльності організму клацають і попискають. І зі своєї високої точки у проємі дверей Лізі зразка 2006 року бачить, як тремтіння легке, але помітне, пробігає крізь її молодше «я». Бачить, як великий палець її лівої руки зісковзує з паперової обкладинки дикунів. «Я думаю, він або не пам'ятає, або вдає, ніби не пам'ятає, що він сказав, коли лежав на гудроні, про те, що він міг би покликати його, якби захотів, що він міг би покликати довгого хлопця, якби я захотіла його позбутися. І що сказала я йому у відповідь, сказала, щоб він заткнувся і облишив цю тему» що коли він стулить пельку, та проява піде собі геть. Я запитую себе, чи справді йдеться про забуття. Це коли він забув, що в нього стріляли. Чи це спеціальний вид нашого забуття, який радше нагадує той випадок, коли ми змітаємо сміття у скриню, а потім надійно її замикаємо. Я запитую в себе, а чи це взагалі має якусь вагу, якщо він знає, як усе можна зробити ліпше? Коли вона лежала на своєму ліжку... І коли вона літає на чарівному килимі у вічному, теперішньому часі свого сну, Лізі здригалася і намагалася викрикнути, звертаючись до свого молодшого «я». Намагалася криком переконати ту молодшу Лізі, що це має, має вагу. Не відпускає його з цим, намагалася вона крикнути. Нічого не можна забути навіки. Але тут їй пригадалася інша приказка, яку вона чула, коли вони безліч разів грали в карти влітку біля озера, в дні відпочинку. Щоразу, коли якийсь гравець намагався побачити в тасуванні карт якийсь прихований трюк. «Облиш! Ти не зможеш вивезти на світ із могили мерців!» «Ти не зможеш вивезти на світ із могили мерців!» Проте вона робить іще одну спробу. Зосередивши всі свої розумові сили та волю, Лізі зразка 2006 року нахиляється вперед і, звісившись із чарівного килима, гучно кричить. «Він прокидається, Скотт пам'ятає все», звертаючись до свого молодшого «я». І на якусь безумну мить їй здається, що вона змогла пробитися крізь товщу часів. Вона знає, що змогла пробитися. Лізі зразка 1988 року вигинається у своєму кріслі, книжка вислизає з її руки і зі стуком падає на підлогу. Але перше, ніж ця її версія встигає озирнутися, Скотт Лендон дивиться прямим поглядом на жінку – що витає над дверима, дивиться на ту версію своєї дружини, якій судилося залишитися вдовою. Він знову вигинає губи колечком, але замість утворити бридкий і глузливий звук, він дмухає. Хоча це важко назвати дмуханням. Як він може дмухнути після всього, що довелося йому витерпіти того дня? Але і цієї його спроби досить, щоб виштовхати магічний килим найліпше борошно-піл за двері, де він полетів, падаючи та пірнаючи вниз, як сухий листок, підхоплений ураганом. Лізі докладає відчайдушних зусиль, щоб утриматися килимі, в міру того, як стіни лікарні швидко відбігають назад, але клятуща штуковина нахиляється, і вона падає. І Лізі прокинулася. Вона сиділа, випроставши спину на ліжку і відчуваючи, як висихає піт на її лобі та під пахвами. Тут було відносно прохолодно завдяки вентилятору над головою, а проте їй було гаряче, як? Їй було гаряче так, ніби вона сиділа в духовці за «Якщо і справді людина, яка сидить у духовці, може щось почувати», сказала вона і знервовано засміялася. Її сон швидко блякнув і розвалювався на шматки і клапті. Єдине, що вона могла пригадати з якоюсь ясністю, було червоне світло при західного сонця, яке десь сідало за обрій. Але вона прокинулася з божевільною переконаністю, що загніздилася десь на передньому краї її розуму, з божевільним імперативом. Вона повинна знайти ту клятущу лопату, срібну лопату. «Навіщо?» – запитала вона в порожньої кімнати. Вона взяла годинник із нічного столика і піднесла його ближче до очей, переконана. «Він повідомить їй, що вона спала годину, а може і дві». Вона була приголомшена, коли побачила, що її сон тривав рівно 12 хвилин. Вона поставила годинник назад на нічний столик і витерла руки об передню частину своєї блузки, так, ніби підібрала щось брудне і насичене мікробами. «Навіщо мені та річ?» «А ти менше думай, це був голос Скота, а не її власний. Вона рідко чула його з такою ясністю цими днями, але тепер вона його почула. Гучний і чистий. Воно тебе не стосується. Ти просто знайди її і поклади. Е, ти добре знаєш, куди її покласти. Хм, звичайно, вона знала. Там, де вона мені знадобиться, прошепотіла вона і потерла собі обличчя долонями, коротко засміявшись. Правильно, моя люба дитина. Погодився з нею її мертвий чоловік. Там, де ти відчуєш, що треба її покласти.